Egunon, goizeko sortxerak dira eta egunero bezala hemen gaude... Aizea. Eta hart, euskal muzikaren abestio berenak zuei eskaintzeko. Bueno ba, gorko saioan, panxo, peio eta mingin urten gariñen, abeseleiren arteko lehiaketa izango dugu. Lehenengo, pantzoa eta peioaren txanda da. Itxiaren semea, abestiarekin hasiko gara. Abestia, un mila bederatxeron da irugetak bederatxian, egin zen lapurdin. Jarresa zuan, nartz. Vale, vale. Itziaren txemeak ez du laguna salatzen, eta zankurren aurrean, tinko eta isilik egoiten. Itziaren txemea hori dugun mutila, nior salatu baino nahiago duila. Arro egon litake maigines katila, ez petxetik jarri eta joan entzai katila, hori dun mutila, nior salatu baino nahiago dugila. Bona, bueno, bona, bueno, ba. Mikael urdanganien txanda da. Zatozte abestirekin amango diegoa ziera. Zatozte abestia mimia da bigarren urtean, aitxezan disko egin batera aterazen bilbor. Ordoa. Leiz edo hor sartzen gara Argirigabeko horen eta Neskakurio zen magal eta Eri artean nesketa Kedun tabernetan hor sartzen gara Orduak luze doazen horieta Oizaldeak gurtzen gaituen eta Oizaldeak iltzen gaituen eta Zatozte laguno kaurrera Erdu bildurrik gabe gurera Mangosa izue dabea Zure botoa eman, baina anartz, nola da telefonoa? Lau bat bat bi. Hazi alzarete boto ematen. Partaien artean, bi bitaldetako, bidizko, sosketatuko ditugu. Orain pantso eta pegi bigarren abestia hasiko da. Orain pantso eta pegi oren bigarren abestia tokatzen jaku. Leboan hartu eta zige aurrera hain zuzen ere. Abestia hau huirurogeiko hamarkadan egin zen, eta klasiko bihurtu da. La la la la segi haurrera lepoanarro tuta segi haurrera baste mando tu reganar bizugu loredo rispeto di col cuore burdinete arte ti gesidato eta gor gara bestiarekin segi dugu gaur gurutzatu gara bestia bebina da hiirogarren urtean mendizalekin batera diskkorekin atera zen kalera. Kaur gurutzatu gara, Sarritan antzera Zubertan jezarrita Nikalean bera Zure itxura ezta Betiko berbera Begion tristezia, ohikoa etera Gaur ondoran atortzun Lagun egitera Eskua Zai ba dago eta eskenbia biztia jarriko dizkizuegu Ondoren lau bat bat bira Deitu eta galdera errezbateri erantzun beharko diozue Pantzoa eta peio eren azken abestia jarriko deutzu egu Eta hau esan nahi du e, azken aurreko abestia dela Abestia huapagizonea eta jeiki mutil da Eta euren abesti garrantzitsuenetariko bat da e, Mila beratxiron da laro eta maik agarren dizkoan aterazen gisa Eta hau izango da e, sosketatuko duguna Bai, hori duketa Gizorna jaik imutil, atzarremazte eta neskatil, horrokarako deie ginez, irintzi bat dabil. Euskal erri jadi aguzai, resoak jirake, Le izan eskero gaurra gauden deno ganai Borokari Luisa Ai se penas ayego askena bestia da mika urdan garinena in ere hau ez da modiosko kanta da tituloa Au bestan Amo Diosko canta sortuta comen odi ya sasilores y anzita culerki ya au esta mitas Antzokiaren lehen biziko funtzio Bueno, bueno ba, saioari amaiara emango diogu Saioari amaiera emateko bi discoak sosketatuko ditugu Ose da, deitu lau bat bat bira eta galdera bat esango dizuegu Galdera hori erantzun eta discoak zurak izango dira Balderak, aizak, esango dizik zue. Zein urtetan sortu ziren bitaleak, hau da, pantsoa eta peio eta Mikel urtangarin? Guna bat, de uste dut. Nor da? E, ni luzean nahi, zeinan dirantzuna, mi Da, so iranak luzea. Tezcoak, subegadira. Disfruta tú. Es que arrecazco. Gaurko salió Maito de Alguno na pasa de Tadondo Isan. Agur.